Bismillah, rrahman, rrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa s-sahbihi wa s-sallam, wa taslimen kathira. Allah nama duhu rafal ndarojmë, wa tëmpëti ndim dhe faal e karkojmë. L'avdadat dhe bëkimet allahu qafri muhammedin sallallahu aleyhi wa s-sallam, bi familinitim, bi shokër, dhe jeshtatachin ndi eke në rogu natura, dhe rindit në funtë kësaj bota. Të nërodhë dhe besëmëtarë, kemi përmenur se në historinë islamë ka pas njerëz shumë menqurë, të urtë, njerëz të formuar e të piekurë, si duhet, të cëllet ka në nënë pasurin një të rrëshqitimi me të vërtet shumë të bëjshme, shumë të pasurë, edhe të fjallet e tyre, po edhe të vepërve të tyre. Pra ndaj në evin atakan dhe është obligative që të njihim e këto personaliteta, të njihim e kontributën të tynë, me pondën të tynë, dhe ata të jenë modeli dhe shambulli jonë. Nga se njerëzit gjithë mund kanë nevoj që të shorbehen me shambulli, me modele, por jo gjithë mund shorbehen me shambulli dhe duha. Njerëz janë të prirur që të ndjekin njëri tjetërin, të bëjnë si kurse bënë tjetërin tja gjasojnë në fushat saktuarat tjetës. A ne përneve shumë të më thënëse, edhe shumë në nësini se kush është Shemë Lion, si kush në dëshëm të bëhemi. Hapët e, e, e kujt për i ndjekim, biografi në kujt për emsojmë, emrët e kujt për i përmendim, dhe në godër të kësaj kemi përmendër se shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam sahabët mbetën padyshim modeli i pa konkurrënt në historinë e njerëzimit ka edhe shumë të tjerë që janë model shembull i mirë mirë po si shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të, të sinçert të kompletuar të sigurt nuk gjej Allahu subhanahu wa taala ka përzgjedhë që të jenë prekrasit dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam a dhe Allahu xhenora ka porosit për të njerëzve më të mirë. Kështu që çka do të mësojmë për ta? Ne jemi në ne jemi në dobi. Dake i marr fjalët të ishte takimet e kaluara, dison nga fjalët që janë përsjell nga Ebu Bekri, ky njeri i madh me ndikim, njeri i dyt i pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka fjalë shumë do të ç'i njëri ka thon, por sot do të kalet një figurë tjetër, gjithashtu njëur figurë e madhe, me peshë, me kontribut madhe, gjur, të madh. Një figurë e cila pa dëshëm ka lënë gjurmë gjurmë të pashmueshme në historinë jo vetëm të islamit, por edhe njerëzimit. Omeri radhiyallahu taala anhu Të të lasëm sot për një fjallë, një thënje, një një njërje që i ka ndodhë Omerit radiallahu ta'ala anhu dhe në kodët e kse njërje ajnë e lënje por asi. Mirë po shkurë të meshtë të nëruar lezër besëmtar kush është Omeri radiallahu ta'ala anhu. Omeri është njërë që si Omer ibn Khattabi dhe e ka përnë islamin në meke. Nuk ka qenë pejtë parve por nuk është vënuar shumë. Ka qenë njeri shumë i gudzim shumë, shumë tërim. Dhe këtër mi vetësa e ka kështu pasaj kur është bo musliman. Omeri, rrëndi allahu ta'ala, nështë i njohër me qëtërimet e ti, ka shri të padrejtës, ka shri të keqës, në mbrojtet njerët të dobet e kështu mëra i ka qenru pran vazhdimisht pejgamberit sallallahu alaihu sellem dhe në gjashëm si Ebu Bekri e gjejmë Omerin gjithmonë në shërgjitë Muhammedit sallallahu alaihu sellem. Omeri ka vazhdu u dheqen e muslimanve pas Ebu Bekrit. Ebu Bekri ka u dheq dy vite, tëtë të muaj për afërsesht, pasë e ka vdekë. E pas e uvekrit, muslimant jë besuan këtë dëtyrë të madhe, omerit, radiallahu ta'ala alë. I cili u dhoqi me muslimanët, me shtetë në asaj kohë, dhe e zgjera i shumë. Në konë omerit, u zgjerua shumë shtetëi. U përfin shumë shtetë e tjera, në kodat e këti shtetëi që e fillaj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ishte njër me drejtsin e ti, me guzimin e ti, me vendosmërin e ti e tjera. E tjera me dhe njëtë a si njëri që gjykimit e ti e në shumë të drejta. Ka gjykuar nga njëre në favor të kundërshtarit e në dëmë të mikot, në qofë se drejtsia ka qenë anë në kundërshtarit. Ma dhe ka gjykuar kundër udhetsve të ti, që i ka vendos aj, si emisara udhetsi ka vendos vetë, Por, në vendë të nuk janë silë që është duhet e ka pasë ankesa. I ka gjyku u dhecët e ti për ta nëzirë në pa të vërtetin dhe të drejten që i ka të kuni rihut. Edhë pësaj që është anku nuk ka qenë musliman. Nuk ka qenë musliman. Rastë i Egyptit është rastë i një orë në kohënë omerit dhe djëllot të ala nuk u është organizu një garë. Një garë është organizu dhe në atgor von ka marr pjesë edhe i biri i udhëhecit. Dhe çdo që ka marr pjesë një tjetër garuos që nuk ka qenë musliman. Nuk ka jetuar në shtetin e muslimanëve, por nuk ka qenë musliman. Ka pasur të drejtën e shprehjes së fesë së tij. Dhe në Këtgor më i mirë del ky teatri që nuk është musliman. Mirë po birë i prisit, su në përballan këtë humbja. Dhe ja grabitin, fiturën. Ma dje dhe godet me shkap. Por kë, endin vetën të dobet. Ajë kështu ka menur. Unë është që musliman, ma spare. E dyta, kë është njëri madhë, djali ju dhe cëtë të gjiptit, amëri bëna asët. Unë njëri madhë, kërë që, Po e heshti këtë punë, s'kam që ka bëjë, pa drejësi. E njoni i thëtë, jo, mos heshti. Shkënë me dinit të Omeri. Omeri kënë njëri malë, kënë rukënë. Kënë dhejë si këtë asoj pjesë. Kanë shkët të ajë edhe në kohë. Më shkët të ajë, maspore, a më prananë, asë më prananë. A më lujnë me i të aja. Ajë ka mënoj që të punë asjetë si atë atë atë vetë. Nuk ka pëndjesë, termine, kës Jo, ka në të vëqë që ka, edhe pas të kime parë do të atëtën. Andaj, baba i ti e merë, djalën edhe nisën për Eqiptë, nisën për Medinë. E në Medinë, kërë shkojmë, e lipën e mërën, r.a. Mënojnë që duhet, me kallune për faze, për së dhuraj, kësë më radhë. E i thojnë, o meri është që atje që atje. Përshë që atje një fal druni, që atje është të rrejdoj. A i zbesan nga, është njëri u dhecë mbret të në këtë. A të po po që atje. E kërshkoj njëri madhë, të po koni gatë o meri, kër ka hypë, do më honë në mushkën e vetë, komë t'i kam prejkë në tokë, komë shumë i gatë. E kë të ajo pjesa dhe unët, është e ishtram, as të runë kush, as të kombrojtje, e edhe po flanë në rahatë avë. Këtu, në gjollet të ata shprezës, që kjo është njëri duhur, apë. njëri modest, njëri që si kalon, shaj, pushteti në mendimalsi e në arrogonës, po përkona zhikë njëri thjesht, njëri i qafës shumë për tjerët, i mund shumë utakumët njërët, nga se rrallësht, Aja është vendurës në shëpjëm të njerëzve, dhe zëgjohë të mirë i rrëdjallat të alarnu dhëtë prej kajin i, dhëtë jemi i pëj fillën vendhë. Peja tjelaru këti një ardhë, nëjzër i madhë i kapru. Përshkaj një ardhë, dhëtë që është të nga ka ndohet? Djalli e më ka marrë pjesë në gara, ka fitu gara, pa mirë po djalli i vëdhehecit që ti ke qurë të natje me në vëdhecë, në e grabit i fiturën, në e morri në shullimin, ma dje dhe e rrahu djallën e ka godit me, me shkapë. Në regullë, këtë punë ka në me këshurë. E thërat u dhejëcin me djallët dhe për atje marrë. Në përmëna për Egyptit së ka ka dhe i Medinën. Mira kilometrë, nuk ka ka le marrë. Në të hetë s'ka se në kam rinë një haber që si kini punë të mirë. Në shpërmë dhe së ka shku letra, dhe së u këtë letra, në s'ka qenë e punë në telefoni. Mirë po, mirë të ti në gësi teme, rrej këto, deri sa të sërën këtë punëm. Kur vjen aj, o mirë i venduës për para. E dhe thëtë, a, është e vërtetë e që ka po thëtë kë. Po, thëtë e vërtetë është. Mirë po, e marin këtë punë, që si të tjeshtë. E o mirë i pasaj e qërtën, thëtë, atësialën e madhe, meta i sta abet të mundënëse, وقد ولدت اممها تحررا ستكون صيادات دريت من يبون نيرز رب درسا ننات يكان لينو تلير كتا انت لير كسطاونت الله يكبو تلير نيرز مي انتغريتاد نيرز مي ليري كوشوا دا ديت يمي بورا كتا نيرز يا كثم فيتورا يا ياب شوليمن ادي يثوت جارتو هشت يا ك كيميشو ا كثي ا شتينن يا ياب كتي djali që i ka qen pick up tëvë, ska si musliman, ka cin tjetër fe. O të goditë dash ti këta, çështja e goditjes, edhe sot ka goditur. Djali më si udhëhecitam. E Korashaj që sjellë ka shmirë, e Korashaj këto drejti, do të thonë refuzon me goditë, qase e moriç ka dashuri, edhe bota musliman. Ky ka shumë merita në nazar një nga shumë raste të tjera që guximshëm me ka kthyr drejti në anë, pavarësisht Maje e kundërvetësi. Si. Një ditë ka që e ndukë ligjëruar xhamin, në Gjami, një, një, një ju ka në derës e qallom muslimanëve, edhe ka thonë fjalë që e ka kundërtuar ni grua. Po normal, ni grua e ka kundërtuar xhamin. Kur ka qiën e drejta e shprijas gruas te muslimant, mushpër e ka kundërtuar dhëcën. Po Omer, sër çfarë është, është thoturit? E ka thënë qysh është? O është çështë siç ka thënë Zoti në Kur'an. Ka thonë Omeri, mirë ka, ka gruaja Omeri gaboj publikisht. Çi ekonomia e Allahu Teala. Konin këtë rasë do të kushim me kon iluzionore me kon prollah, jo të vërteta kanë ç'i. Nga sa ata që i ka edukuar shpallja e Zotit, ata që kanë qenë besimtar, ata që kanë kuptuar se kanë u dal për Allahu Xhella Xhelaluhu e më dhon llogari, ata i matin në sofa të birr tok. A shumir, iloni, kamera, gazete, kja, cil, ja? e di shumir? Sela kur s'është filoni, s'e përsjell kamera, s'e përsjell gazeta, s'e përsjell kjo, s'e përsjell ajo, e përsjellin me leket në krahët e ti, e përfilë Allahu Gjellewala me shikimin e ti e me dëgjimin e ti, e edhe edhe se përgjëzësën këmë edhon në gani për Allah të matë. Pra ndaj është i gacëm që të pramen qëfar të dollojë, vendimi që është i drejtë, edhe në që ofës është këndër ti. Këtë ka qenë në meri, radiallahu ta'alan, mirë po, të nëzër, nuk kam betë këmë medinën, është gjëru shumë. Në konë omerit, janë qëtëllur vendet shumë, të asikur se shami, nënë Siria, vendet ative, këtësi, Jerusalemi, Palestina, ështëllur në kone, omerit, e gjipti, Iraku, këtë të pjesë në lajë, janë qëtëllur në kone, omerit, radiallahu taallanu, me drejtës i omerit. Dhe normal, kjo nuk i ka bo favorë kundërshtarët e caktuar armëgjëve të drejtësisë armëgjëve të, të vlerave edhe marrin domethën guxhimin me e organizojnë një atentat kundër Ummetit Radiyallahu Ta'ala anhu. E një nga Persia, se në kohën e ashtrua dhe Persia Perandoria e Persis, në një orë si perandori e madhe Kara në koha Ummetit Radiyallahu Ta'ala, ai ka gjyğunzuar perandinin persian. Edhe ka shtyr bajag i lartë perandinin Romokë. E kërë ka ra Persia, na, nuk kanë mujt me duru këtë poshtënim që jo ka shka këtu Ameri nga se përëndurin shëkullore. Ameri Rdjellanujka ka qenë a duru se zjarët ka posë zullën vëmanë në Persi. Përëndajnë që ka posë në Persi, ku djalli i ka tërëshëgur gratë e babës, që së ka nërdua ta. Ameri ka onë kja shtë të zërake, duhet ta njëzë me i nallë, së ka shku me ja marë të tëken, po ka shku me i qëtiru nga zhullumi nga nga poshtësia e ndrëshme nga nga shturja edhe daxnderimi. Edhe janë gëzuar popullat i banë kudo që ka jo meri, vazhër, ju merë radhiyallahu taala anhu. Mir po të nënë jo jo kët gëzohet me drejtësi, apo jo kët gëzohet me fjalë të mira. Jo kët gëzohen kur niri mirësh në vendi i dhur, jo kët gëzohen, do gëzohen. Amba do nuk gëzohen. Nga se ardha njerëzot mirë në vendet e duhra, dikujt final, apo janë ol përfitimet e janë alë, knacit e kësë më radë, e tani kjoë bote e padorushma. Pas taj fillu me kur, me, me, me, me thurë kurë, thë dërshme në qysh një abu me këtë njëri. Me jek piktujt, me nërgu piktujt. Andaj, fillu me thurë kurë, thë thë qysh një abu me omerë, rrdi Allah të ala nëhu, dhe, një ebulullu el meģusi, ebulullu e ka përsa meģusi, meģusi, gafeja meģusi, zjerputisa, nga se persian kanë adoru zjarën Kaçi i dëgjator, ai vjen me dinë si puntor. Si puntor kështu. Pun krova punu. Por, domethën vrasës profesionist. Detyra e tij më vroj o merrën rëndëllota anhum. Edhe në mos sabahut musliman 12 vjetë, udhëheqje drejtësi e kontribut në mos sabahot o merr i dal imamv i dal musliman imam normal i Kapri dhe duke ledzu kuran, duke uafalë muslimanëve sabanë, aj me Saban, një mjetë të mrazë, një shpat me dy krejna që ka pasë, dhe përtonë me safave dhe e godetë omerin fuqimisht mrapa, e edhe për para, do më dhe i shkaktojnë plak vdek i pruse. Kapëtaj, normal, që është mes të muslimanëve, me, e muslimanë vazhdojnë namazin, e kapin disa omerin, e vindosnë në dhume në afër, për fundonë namazin, Edhe Omeri, radiallahu ta'ala, në të nëzër, dhe mënë këtu i ka momente fundit. Ka arë mjeku me e kontrolu, edhe ka pa po që nga kënjiri nuk ka kur gjë. Ashtë i shpumë nga gjitha anët, mënë gjaku po i rrjith, dhe nuk ka kur farë mundësia për intervenim. E në këtu momente, të nëzër, shikoni, në këtu momente të fështira, e këso i plagë e tronë, Omeri këshpeshe i bëndë të të fiktë, nga dhimë gja madhe. I E kur këndelaj, galja ati, qële që ishte? A kanë falë muslimantë namazin, apë, se ju med në gjyst. Galja ati au falen muslimantë. Edhe i kanon, o, oh, i mire në më mënin, o, oh, prisë si besimtarë, a ta i në falë, për ty t'ka med sa vojë pa falë, të ti në gjyst e le. Doon, për mëndeni, prap i karatë të fiktë, e thënë ata, o, oh, fërti që i kanë qenë, djali ti i bë një mire tjirë. Kërë kërëndosh me e këndirën, me qytë kërëndonë, namazë, kuha namazë, të si e ka një fjallë namazë, është qurë prej, do më onë, e gjende që ka qenë, edhe ka thonë një fjallë të madhe që sësë po këra mundësi me e komenturë, se e rëgën në fund të kohës, por, po është paleojshme si fjallë, pas të e komentojme i shalë dhe në, në takim nashëm, e kërë i ka thonë, qumë e falë namazën, momentet e vështira, me dh edhe e thëtë Omeri radiallahu ta'ala nëhu e vërtet, në mundë që du të nuk që mu falë, nga se aj që nuk falët e ka hum hisën e ti në islamatë. Në këptim, ka bo një punë të madhe, një skellet madhe, një skellet tronë. Dhe kështu ka vdekë Omeri radiallahu ta'ala nëhu dhe kalonë pasvejt e fjallë tira të mëdhaja që e do të mundon me ishpallos, mirë po kështoi kanë përfatuat adhurimet. Kështoi kanë kuptuar obligimet. Donë edhe moment of dekes, edhe në këto plagë, edhe në këto dhimbje, brenga sa the wall po e kryo obligimin e rezut apo jo? Apo e krye namazin apo jo? Dhe sa fat ke se aty kush ka një hori së dodh për namazën, njerëz e praktikojnë namazën, ndoshta për një lojë, për një kënaçi, për një gjon, për një diçka çka do t'u thotë atë. Duka mos thiste qëfar peshët, ma dhe ka, mos me fa namazin. Komptim të sekeqës. Sa është punë e shëmtuar fetarisht, praktisja e një namazit të ndëruar dhe zëvesimtar. Ane, omeri, edhe duke vdik, në edhe shambën edhe praktik, po edhe teorik. Praktik, duke fa namaz në, në gjendje të vështir, me dhimbjet hatashme. Duke i ratë fit, duke u këndilën këtë gjendje të vështir, por e duke dhënë me gjuhën e ti, por osinë e modë Namoz me fal. E këtë mësim e kam marrë Rabi Allahu Teala nu në fund të kësaj që po do të thonë është këtë mësim ummire ku e mor nga pejgamberi sallallahu alajhum Muhamedi alayhi salatu wa salam në momentin e vdekjes, në dhimbjet e vdekjes, në agoninë e vdekjes pejgamberi sallallahu fam thonte as sala as sala wa ma malakat eimanukum o musliman Dokëvdek fion te fundit pejgamberit ton kanë qenë alaihi sallallahu a musliman namazet rregoti, namazet rregoti edhe përgjegjësive që keni marr, keni marr përgjegjësi caktuara, keni marr detyra caktuara, kryeni ç'i duhet. Kështu ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi dhe kështu ka vdek Omer radiallahu anhu të gjithë duke porositur njëri tjetrin me një gatje adhurimi ndaj Allahut dhe, dhe besimit ndaj tij, edhe namazet sikurse e përmana. Onë ato kohë të tjera do biçë do të shtjellojmë inshallah lidhëm namazën dhe rëndimin e namazit sipas uzimeve të Omerit radhiyallahu taala që i mori nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inshallah në takimet e tashme. Ndërsa për sa kuajtëm me kaq, nëse edhe kuaj zonën ka, Zoti është ulëftë ndërroft, Allahu na bvon gatë që falin namazën i rregotin namazet ne edhe familjet tona dhe shoqëria në policë. E namosur Allahu xhela xhelaju që që duniot të falin namazën si duhet Ette Allah të dohalim pas ta i faše varet ështër l'yr. Zot jish përbleft, wa sallamu ala Muhammedu ala Ahlihi wa s-Sahme wa s-Sallimah t-Islimun këtira.